Unetimia saa 7 na dakika 20 ndani ya studio za radio Isanganiro Hujambo na karibu mpenzi msikizaji kufuata tarifa habari tuna anza na wa wata Raiya wanao ishi mutaani kizingwe vihara katika zone kanyosha Tarafani muha gigini bujumbula Roramika wakitaka kupatishiwa umeme Kuna ripotiwa mpromoko wa aridi maeneo ya mgoboka ya kwanza mutaani mtanga side gigini bujumbula raia wa mtaa humo wanaomba ukarabatiwe nahuku geni ni chini ya DRC uhaba omagi kero kwa raia kwa kivo kaz mwa mwa enchi hiyo kuna haya bila shaka na mengine mitambi naongozwa inaongozwa na Serafini Hakizimana akishikiana na Patrick Izonderera mimi ni Crovis nyonkuru karibu tena redio isanganiro ni kiboko yao na habari kamiri. Kaya zaidi ya hamsini mutaani kizi bihara katika zone kanyosha tarafani muha gigini bugi mbola zinasikitishwa na kutokuwa na umeme wakati kipindi kirefu kumalizika baada ya kulipa pesa katika shirika rejidezo lakini hazi kuhudumiwa watawala mutaani humo wanalitaka shirika rejidezo kuhudumia laia kwa giu magiambazi wanajificha katika giza magira ya usiku Mengi zaidi na ye, Romualde, Niavibuzi. Pada ama umeme na weye mulisha biwona, hivyo tunazungurua kasi iti yote mutayona. Hivyo tunayomba, soa ifiki hapa kutere yoni. Mta kizingwe bihara unapatikana kusini mwakata kanyosha. Unaunuwa sehemu mbili, mbili. sehemu yiyo tengenito kwa misingi ya kanoni za upangaji migi, na nyingine na ukariwa na wenyeji. Bazi ya raia unangaramikia shirika la ugavi wa maji na umeme lejidezo, kutuwa patia huduma ya maji safi na umeme, Wakati wakizisiza kuwa uwalipa pesa walizo ongo na shirika hilo ya pata munda mlefu Hivyo hatuna umeme, tena tulisha ripa kila kitu Mwisha wana mafakitele utetuko nae Tukaenda kuuizia hakuna jibu banatuba, hatupatia satungo etu Hakuna ingine jibu banatuba Waneza kuwa ukosefu wa maji na umeme Unawaletea kielo hasa wezi wanautumia mwanya wagiza Pamwage na tishio la magonjwa na auto kana na usafi mudogo Hivyo tukono hasara sana, baba alivi wanatutesa sana huku Watoto hapa some kwa jua hatuna mata. Tena hivi marawana shida kutumigisha ya mabuzini shida. Hatuna machi. Tena hivi ugonzo wa korelawi isa ingia. Hivi ulikuoka baka usoro kwa jua hakuna machi. Na hivi sasa baka usoro kwa jua hakuna mahi. Na haba saa ni wajirani. Anse Harimeshi kiongozo mta huo anathibiticha kuwa laia wake wanagawanyika katika makundi mawiri. Kuna waleo patiwa umeme na wengine wasio kuhudumiwa kufuatia mashariti walio Anaomba kutopendelea wakati wa kutuwa huduma. Hayo na jiri wakati kuna sheria ya wa miundombinu. Ilio tolewa desemba mwakajana inayo ilitaka shirika la ugavi wa maji na umeme lejidezo. Kututuwa tena huduma ya maji na umeme kwa watu waliwo katika mitato fauti. Ikiwemo kizingwe bihara wasio na hati ya ujenzi. Hati hiyo inaomba kila mtu anayirikia kwa shirika hilo kuomba kuhudumiwa. Shukrani sana. Zaidi ya falanga, bilioni 20 na moja ndizo zileiguesha na serikali lakini hakuna anayegiwa zili kwa kuenda na zili chofanya. Hayo ya mebaniwa na Gabriel Ufiri kiongozi wa shirika linaru piga vita rushwa na ubadidhufu wa, wa maali za uma ulikome katika mkutano wa uchambuzi ili wagiwe kuliko enda falanga hizo. Etienne, maanya kama tunavyopenda kuzungumunza kila mtu anafahamu kwamba kuri hundwa tasisi frazo usika na kupambana narushwa na ulielewa kwamba murungura na wizi injanga kwa hiyo tunapaswa kudhibiti janga hilo mushirikiana mfano ni hai kuna mahakamana na muungura mfano wa kawaida kuna sheria nayo husu kutatimini bajeti ilio tumiwa na serikali yani shiria ya maripo ya county na report ya budget ya mwaka wa 1221 1222 ambapo serikali liludisha kwenihazina yake bilioni 21 hapo unaskia ni pesa nini kinacho mbaki kufahamika nilini pesa hiyo ilirudishwa na ni nani alikuwa meiba feda hizo. Niaweze kuwa pesa hizo walizipata kimume na shiria tofauti na kulejiesha ik heb een kijkje ik heb een kijkje in de kast, ik heb een kijkje in de kast, ik heb een kijkje in de kast, ik heb een Yaraje. in de kast, ik heb een Tunao ndena traifa yetu habari tuangaze katika sekta miundombinu ambapo mpromoko wa ARD unao ripotiwa maeneo ya mgoboka ya kwanza mutaani mtangaside unakabili nyumba nyumba kadhaa za hanati pamoja na barabara iliyopo maeneo hapo tayari ilishafungwa wakazi waishi eh, wa, wanaishi karibu na mpromoko huo pamoja na viongozi wanao Wanawataka watawala kukarabati mporumoko huo huku wakareza kuwa unapanuka siku baada ya siku. Tuasikizi baada ya wakazi wa muta huo. Hapa kando kando, palikuwa na magotife, watu wakahemea, wakandunua bitu wita kupika, hao wanafunzi hivyo, mamba wakawa sawa, kwa kawa laisi kunani, kuhemelea bitu hapa. Lakini kufika muda hui munaona kwa amba, mwenye mwa madogo madogo kwa hapa hapa kidogo, yu yota libomoka, nga munaonaona kwa amba, muna kitu hapa kote tu. Popote hapa hote huku, kwa likuwa natunimua tudogo tudogo, lakini kufika muda hui munaona kwa amba, maamba lichapa wa mambo, hali likuwa ambaya sana, utahana mpromo kama hayo. Sisi quickeri, na miperomoko kama hii, kwee tunahufu kabisa kwa juu ya nani ya miperomoko kama hiyo ambaye naende ya kuzibiti njia za wanainchi wanauo ndoka pari za mgomoka wapili hao za bisekuro kule, nano kamba ile kanisa nataka kubomoka, au ni ayo na niza hanati yetu ambaye natusaidia kwa, kwa hali ya maisha nyugote kwenye nishida kabisa sisi wanainchi tunachoomba serikali kama mzazi wetu, batusaidia kweri watulaisishie maitaji yetu ya kutujengea mahali ambapo kwa naiza kubomoka tangu mwaka wa lufumbili, kumin kuli anza kupolomuka kidogo kidogo na baluti zikatokia hapa juu lakini selekali ha hakuna kichote ilichoweza kuja kusaidie lakini sasa ndo tunaomba selekali tusaidie ya angalie mateso hawa na inchi wanoishi hapa wanaopata nayo yo kwa sababu ukiwona kama hiki kituo cha afya kiko hapa unaona hata kanisa inalokuwa hapa na renyewe kabisa li, li, liko katika shida na njia tena unaona jisi ilivyokuwa imebanywa sasa hivi mefutwa Nandoo sababu hii unaona jinsi watu alivojenga hatuwezi kupata semu nyingine ya, ku, ya kupitia ili tuende katika mtamu nyingine wapili Cha kwanza ni kupata njia kwanza za kutembelea Nandoo sababu tunaomba selekari tusaidia tupate njia za kupitia e, ije kutusaidia mapema ili wananchi wasijia wakapata na madhala kama hayo Kiwona e, tangu hapa na kuendelea mpaka kulejiumi polomoko imekuja na na nimyingi mno na tunaomba selekari kabisa itusaidia E, wanafunzi wa mkua kirundo, wanashurikia kujisagirisha kwenye shure ambako wanahudumiwa e, chakura. Hawi wanafahamishwa na kiongozi wa idara erumu mkua ni humo ambapo wanasema kuwa mpangu wakulisha wanafunzi shure ni haufanyu kwenye shule zote za mkua huo. Rokadi mkua anatoa idadi takribani elufunane elfuna, mkua. Yanafunzi ya walio walio toroka shule katika shule za msingi muhula wa kwanza anaomba mpango huo utekelezwe shuleni kote. Habari za kimataifa. Twende katika habari za kimataifa. Baadhi ya wakimbizi katika kambi mbalimbali zilizoko Kando na Mugi wagoma. Goma wanaeleza uh, Wanaelezea hofu yao kutokana na ku, kuendelea kusa, kusamba kwa marathi ya nausababish na uhaba wa magi Wakimbizi hao wanasema kuwa wana uhaba mkubwa wa, wa mabomba ya magi Kira mara wanateka magi kwenye Ten, tenki ambazo pia ni chafu hawapati pati magi kwa njia inayofa kabisa na inakuwa changamoto kubwa Maoni ya raia wagoma kuhusu uhaba wamagi. wa magi. Wataalamu wameonya kuhusu uwezekano, uwezekano wa watu wengi, zaidi siku za, uso, siku za usoni kukabiriwa na uhaba wa magi duniani. Huko mashariki mwadi RC, wakazi wakivu kaskazini, eh, kaskazini kwa miezi miwiri, sasa wanakabiriwa na uhaba wa magi, wakiwemo, wakimbizi, wanaoishi karibu na mugi wagoma kama anabzo fibitisha jire sire eh, si si mpe si mpeze huyo ni afisa mkuu katika idara inayohusika na usambazaji wa magi ameeleza kuwa lengo lao kubwa eh, ni kuapa raia wao magi safi lakini pia yao ni magi ya kutosha kwa sababu wanafahamu tatizo hilo la uhaba huo wa magi ikumbukwe ikumbukwe kuwa katika mji wa goma pekee una eh, unaopatikana una ziwa kivu. Lita 20 ya magi kwa sasa inauduwa fra kwa franga 100 za Kongo hadi 105. Tugu 10. um, mpenzi misikigaji na katika habari hizo za kima taifa ndipo tunamalizia tarifa habari tulio kwa andaria. Shukurani kwa kwewe tega sikio. Nushukuru pia uh, salafini hakizimaa na uh, pamogia na patrike izondelera. Waliyo ili sauti yangu kufikie pari Kote ulipo, langu gina, kurovisi ni umurusina raziada ni kutakia kila lahiri na usikizagi mwema vipindi wifuatavyo kwa <tune>